Pozdravljeni. V februarju miniva 200 let od smrti Immanuela Kanta. Ker je letošnje leto hkrati tudi 280 let od njegovega rojstva, je antikvariatska filozofska misel v letošnjem letu prežeta s ponovnim tehtanjem zapuščine tega velikega filozofskega duha. Zofijini bomo v današnji oddaji prispevali svoj delež. Immanuel Kant je eden največjih filozofskih mislecev razsvetljenstva in eden najpomembnejših filozofov. V filozofiji predstavlja novo vejo v razvoju filozofskega mišljenja, njegovo obsežno in sistematično delo na področju teorije spoznanja, etike in estetike je v veliki meri vplivalo na filozofe in filozofijo, ki mu je sledila, posebej pa to velja za razne nemške šole novokantovstva in idealizma. Še najmanj pa je na njegovo filozofijo imun današnji čas. Immanuel Kant se je rodil in umrl v Königsbergu, danes v Kaliningradu. Bil je skromen, provincijalni profesor, ki ni nikoli zapustil svojega rodnega mesta. Njegovo življenje je potekalo mirno, brez vidnih dram. Silo duha je lahko pokazal le pri premagovanju svojih telesnih šibkosti. Zradi svojih udrtih in oskih prsih, ki puščajo malo prostora gibanju srca in pljuč, se ponaravi na nagibam k hipohondriji, ki je v prejšnjih letih mejila na odpor do življenja. Toda misel, da je vzrok te vtesnitve srca najbrž čisto mehaničen, me je k malo privedla do tega, da sta me pri tesnobi v prsih v glavi gospodovala mir in radost. Za metafizično oporo človeškega življenja je Kant smatral naravni zakon v človeku in zvezdno nebo nad njim. V filozofiji je bil racionalist. Vse, kar je segalo prekomeja razuma ali njegove kritike, ali s drugimi besedami vse transcendentno, je bilo ali docela izločeno iz filozofije ali pa je bilo v njej dopuščeno le vkolikor je to dopuščal ali postuliral, to se pravi zahteval razum. Kant je postal znamenit v 80. letih 18. stoletja za voljo svoje epohalne kritike čistega uma, nemško kritik ter reinen vernunft, ki jo je sicer sam smatral za najmanjši prevrat, veliko pomembnejši je bil po njegovem pomenu tako imenovani Kopernikanski preobrat. Bistvo tega preobrata je bilo v tem, da je ponovil Sokratovo delo. Se pravi, da je vrnil deontologijo, zlasti pa ontologijo gnozeologiji. Vrnil je racionalistično metafiziko k njenemu resničnemu izvoru, namreč k subjektivnemu človeškemu razumu. Zoperstavil je ta razum svetu stvari kot takih, ki so mu dostopne samo kot pojavi. In skušal je, ne da bi zapustil razum, odkriti transcendentalne forme spoznanja, ki so prav tako obvezne za spoznavajoče ume kakor za spoznavne pojave in ki jih je našel v prostoru in času, v kategorijah razsodnosti, in videjah razuma. V tem je videl bistvo kriticizma in razliko med njim in skepticizmom, ki smatra spoznavajoči subjekt in spoznavni subjekt za zabrezopno neistovrstna, in dogmatizmom, ki enostransko veruje ali v subjekt ali v stvar. V kritiki čistega uma Immanuel Kant med drugim predstavlja svoje stališče o odnosu med razumom in izkustvom. Filozofi-racionalisti pred njim, naprimer Platon in Descartes, So menili, da ima človek pred vsakim iskustvom neko razumsko spoznavo, ki se pojavlja primer v obliki urojenih idej. Kantu se zdi to neverjetno. Vendar, ker je tudi sam prepričan v to, da so določene spoznave neodvisne od iskustva, torej a priorne, ponudi nov, drugačen pogled na to, kako je takšna spoznava sploh možna. O razliki med čistim in empiričnim spoznanjem pravi takole. Da se vse naše spoznanje začne za izkustvom, o tem ni sploh nobenega dvoma. Kajti kaj naj bi drugače vzdramilo spoznavno zmožnost k dejavnosti, če se to ne bi zgodilo skozi predmete, ki zadevajo naše čute in deloma sami povzročijo predstave, deloma poženejo našo razumsko dejavnost, da jih primerja, povezuje ali ločuje in tako surovo snov, čutnih vtisov predela v spoznanje predmetov, ki se imenujejo izkustvo. Po času, torej nobeno spoznanje v nas ne predhaja izkustvu in z njim se vse začne. Toda, čeprav se vse naše spoznanje začne z izkustvom, pa zato vse še ne izhaja iz izkustva. Kaj ti možno je, da je tudi naše izkustveno spoznanje nekaj sestavljenega iz tistega, kar sprejemamo skozi vtise in tistega, kar poda naša lastna spoznavna zmožnost, ki so ji čutnju tisi zgolj povod sama iz sebe, vendar tega dodatka ne razločimo prej od tiste temeljne snovi, pred nas dolgavaja neopozorinan in nas ne usposobi za njegovo izločitev. Vprašanje, ki vsaj še terja podrobnejšo raziskavo in ga ni mogoče odpraviti že na prvi pogled, je torej ali obstaja takšno spoznanje, ki je neodvisno od iskustva in celo od vseh vtisov čutov? Takšna spoznanja imenujemo a priori in jih razlikujemo od empiričnih spoznanj, ki imajo svoje vire, a posteriori namreč v iskustvu. Iskustvo po kantu ni preprosto le tisto neposredno doživeto, za razliko od miselnega, temveč je že samo v sebi posredovano z različnimi operacijami uma. Zofini, ljubimci. That people are the greatest fun And I will be alone Kaj torej pomeni, da se spoznanje začne za izkustvom, vendar ne izhaja iz izkustva? Pomagajmo si z naslednjim primerom. Po kantu lahko izkustvo sproži našo prostorsko časovno spoznavo. Naprimer, odpremo oči in pred seboj zagledamo nočno omarico z budilko. Čutila, ki jih imamo, so v nas sprožila predstavo prostora, v katerem se nahajata nočna omarica in budilka. Vendar je ta predstava neodvisna od izkustva in izhaja zgolj iz sposobnosti prostorsko-časovnega predstavljanja, od uvida ali intuicije. Ta uvid je sam a priori. Kant si zastavi vprašanje. Kako je možno, da je naše izkustvo tako urejeno, da v njem zlahka prepoznamo stalne stvari in stalne zveze med njihovimi spremembami? Kateri pogori morajo biti izpolnjeni, da bi bilo izkustvo sploh možno? To vprašanje označuje kot vprašanje o pogojih, možnosti izkustva oziroma spoznanja. Takšno izkustvo je možno le, če imamo predstavo o času in prostoru. Če nobeno povezano izkustvo ni možno brez predstave prostora in časa, morajo biti ti predstave neodvisne od izkustva. Nisem jih mogel dobiti z izkustvom, ker brez njih izkustva sploh ne bi imel. Predstave o času in prostoru so torej umeni neodvisne od izkustva, Te predstave organizirajo naše izkustvo. Njim se potem pridruži še predstava o geometrični pravilnosti, ki jo določa prostor. Nekatere naše predstave, in sicer predstave prostora in časa, so pogoj našega izkustva. Izvirajo iz nas samih zunanjih predmetov, ker je tako jih lahko spoznamo z razmišljanjem neodvisno od izkustva. Takšne pogoje, ki so v nas samih in jih lahko spoznamo neodvisno od izkušnje, Kant imenuje transcendentalni pogoji. Na to naredi Kant korak naprej k splošnim pojmom, kot so predmet, število, vzrok, posledica. Ti pojmi so možnost našega izkustva. Človekove predstave in pravila mišljenja organizirajo naše izkustvo. Predmeti izkustva se ravnajo po teh pravilih. Naravna se naše mišljenje po predmetih, temveč se predmeti ravnajo po zakonitostih našega mišljenja. Ta kopernikanski preobrat metafizike predstavlja Kantu rešitev problema razkoraka med racionalizmom in empirizmom. Spoznanje se ne ravna po predmetih, pač pa se predmeti ravnajo po spoznanju. Kot stopnje spoznanja tako Kant navede. Tako se vse človeško spoznanje začne z azorom, gre od ka pojmu in se konča z idejami. Metafizika tistega, česar ni mogoče izkusiti, je ne mogoča. To se je pokazalo s pomočjo kritike izkušnje. Medtem je istočasno moralo biti dokazano, da se tistega, kar se ne da izkusiti, česar potem ni mogoče spoznati, mora vsaj zamišljati in s tem se je pred nami razkril tako imenovani transcendentalni privid, ki je v zgodovini zaslužen za zavajanje človekove misli na kriva pota. Mišljenje preko kategoriji postavlja podatke o čutnosti v medsebojen odnos, na način, da je vsaka pojava pogojena z drugimi pojavami. Da bi se to pojavo dalo zamisliti, se razum pri tem oprime zahteve do umetja totalitete pogojev, katerim je zavezan v povezavi celotnega izkustva. Kategorije so principi odnosa med pojavi, le te spoznajo pogojenost vsake posamezne kategorije, vedno zopet s pomočjo drugih pojavov. Iz tega odnosa, razuma in izkušnje izhaja, da ljudje spoznavajo nujne, a vendarle nerešljive naloge, te Kant imenuje ideje. Moč, ki je zato najvišjo sintezo razumskega spoznanja potrebna, pa je um. Če um namreč hoče v sebi neko takšno nalogo razrešiti, potem se totaliteta pogojev, ki se išče, more zamisliti kot nekaj, kar je brezpogojno, ki pa v sebi združuje pogoje za neskončen niz pojavov, ki pa samo ni več pogojeno. Ideje so zato podane kot brezpogojne, ki se nujno premišljajo, ampak nikoli ne morejo postati predmeti spoznanja. Po kantu je um vso ta spoznanja sposobnosti, lahko rečemo, da je um sposobnost principa. Vsa naša spoznanja izhajajo iz čutov, gredo preko razuma kumu. Nasplošno lahko rečemo, da um poseduje sposobnost sklepanja, to pomeni logične oblike spoznanja. Um mora zato imeti jasne pojme, če hoče misliti kritično, kar pa je njegova permanentna naloga. Poznali smo, kako je Kant razdelil sodbe glede na njihov vir oziroma poreklo, to je na a in a posteriorne. Prav tako je sodbe razdelil glede na njihovo vsebino in sicer na analitične in sintetične. Analitične sodbe so prazne, puhle resnice, kot na primer stavek vsaka vdova je bila nekoč omožena. Predikat biti omožen se že nahaja v subjektnem pojmu vdova. Podoben primer dobimo, če zlato definiramo kot rumeno, dragoceno kovino in izrečemo sodbo Zlato je rumeno. V tem primeru je ta sodba analitična. Sodbe, ki niso prazne, imenujemo sintetične. Takšen primer je na primer sodba Königsberg je severno od Ljubljane. Predikat biti severno od Ljubljane se namreč ne nahaja že v samem pojmu Königsberga, ampak je naraven, oziroma kot reče Kant, Takšen predikat je v sodbi sintetiziran s subjektom. Oglejmo si še Kantov pojem transcendentalnega. Takšna naj bi bila ta filozofija. Ta beseda ima več pomenov, izmed katerih si nekateri med seboj celo nasprotujejo. To lahko pripelje do velike zmede. Oglejmo si tri različne pomene besede transcendentalno. Kant. Transcendentalno je tisto, kar se nanaša na splošne, neizkustvene pogoje naše spoznave. Na primer, čisti prostor in čisti čas sta transcendentalna pogoja spoznave. Drugič, transcendentalno je nasprotno transcendentnemu, ker je v notranjosti spoznavnega subjekta. Tretjič, Tomažu Akvinskemu je transcendentalnost stvar ali lastnost, ki gre preko razlik med posameznimi vrstami biti. Na primer, posamezne kategorije. Glavne transcendentalne oznake so bitje, resnično, dobro, lepo in tako dalje. Kantova transcendentalna filozofija je nasprotna ideji transcendentnega. Transcendentno gre preko, je nad, je nasprotno od imanentnega, notranjega. Ker sta si pojma transcendentalen in transcendenten podobna, moramo biti pri njuni uporabi zelo pozorni. Kant je bil prepričan, da lahko neodvisno od izkustva, to je a priori spoznamo le nujne resnice, naprimer 2 plus 3 je 5. Tako je razum vir znanja o resnicah, ki so nujne, medtem ko je izkustvo vir znanja o običajnih resnicah, to je o tistih, ki niso nujne. Vendar obstajajo primeri, zaradi katerih je ta Kantova ideja uprašljiva. Predstavljajte si fizika iz preteklosti, ki je predsednik komisije za mere in ki razglasi, da je dolžina določene železne palice, ki so jo dolgo hranili v Parizu, v normalnih temperaturnih pogojih postala mera za en meter. Nekatere merske enote so se dejansko tako upeljevale. Naš fizik tako ve, da se dolžina te palice, ki je pred njim, uporablja kot merska enota za en meter na osnovi njegovega lastnega razglasa kar pomeni, da ima vedenje o tem neodvisno od kakršnega koli izkustva. On ve a priori, da je ta palica dolga en meter, saj je zato, da bi vedel, koliko je dolga, ne rabi meriti. No ja, da ravno ta dolžina predstavlja mero za en meter je na ključje, predmet njegove odločitve. Vner lahko iz opisanega kljub vsemu sklepamo, da lahko imamo vedenje o nekih naključnih sodbah a priori. Naključnost se v strokovnem jeziku imenuje kontingentnost, zato se ta zgodba pogosto opisuje kot primer kontingentnega a priorija, izmislil pa si jo je okrog leta 1970 ameriški filozof Saul Kripke. .net. Vaša bližnica I love you. Hey. Hey. Wow. Hey. Hey. Yo. Whoa. A kind de seboye o. Asalaki napo sayabaninga. Asikisa ye o diwawancara Anana Azalaki na posa ya bana basola Pa mipako yanda ya ndakoye kundete Awa ele kaki apumbweo. Pandikou basanguillé, pa c'est boyo Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase d'un mot Oui le bonheur, juste un sourire, un regard Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase d'un mot Oui le bonheur, juste un sourire, un regard Anana, cebolleo Azala, kinaposaya, baninga Basoli, saye Akende, cebolleo Azala, kinaposaya, koseka Na baninga Mawele, kieya, pumbwe Kolo je ndako je kundikete Mawana motema to kolo baninio Difalo bona Oh ma je une phrase d'amour Bilbona Juste un sourire un regard Des fois le bonheur Suffit de phrase d'amour, puis le bonheur, juste un sourire, un regard, des fois le bonheur, suffit d'une phrase d'un d'amour d'un juste un sourire, un regard, des fois le bonheur, le bonheur. Juste un sourire, un regard, tu vois le bonheur, il suffit d'une phrase d'un mot, oui le bonheur, juste un sourire, un regard, tu vois le bonheur, suffit d'une phrase d'un mot. Ontološka orientacija te Kantove spoznavne teorije je bilo mehanistično naravoznanstvo, ki je vzniknilo v 17. stoletju. V tem smislu bi se lahko reklo, da je Kantova kritika čistega uma nekaj takega kot kongenialna recenzija Newtonove knjige matematični principi naravne filozofije. In v tem je tudi njen zgodovinski pomen. Sklenila je račune in zaključila celo razdobje v zgodovini misli. Še ko je bil Kant živ, se je odprla nova stran te zgodovine. Velevalo jo je strmljenje, ki se ni zadovoljilo samimi pojavi ali pogrško fenomeni, ki je hotelo navzlic vsemu kakorkoli intuitivno prodreti v svet stvari in premagati fenomenologijo zontologijo ter formalizem nepremičnih kategorij z živim zgodovinskim procesom. Sam Kant je že pogledal na to novo stran. Napisal je Nanjo celo nekoliko vrstic, ko je prispeval v kritiki razsodnosti namesto mehaničnemu svetovnemu nazoru svoj delež organičnemu in sicer razvojnemu nazoru. Zaradi tega je bil v zmoti, ko je tvrdil, da je delo filozofije z njegovo kritiko opravljeno in da bodočnost ne bo imela nobenih problemov več. Motili so se tudi njegovi nasledniki, ki so menili, da se filozofirati pravi samo komentirati Kanta ali celo učiti se ga na pamet. Kantova kritika praktičnega uma, ki se je pojavila leto dni pred francosko revolucijo, predstavlja poskus moralne spoznavne teorije in zgradbo etike na zahtevah razuma, ki ga je Kant opredelil kot sposobnost za načela. Kant skušal ugotoviti pravila take morale, ki bi bila prosta kakršnih koli časovnih in prostorskih momentov in kakršne koli unanje opore, bodi si na nebu, bodi si na zemlji. Pravi naravni zakon ne sme biti heteronomen, temveč avtonomen, samozakonit. Tudi ne sme biti materialen, to se pravi ne sme vsebovati nobenih konkretnih predpisov ali prepovedi. Biti mora prav tako formalen, kakor vsaka matematična formula, v katero lahko ustaviš poljubno število, poljuben primer. Naposled ne sme biti hipotetičen, to se pravi pogojen, Marveč kategorično imperativen, osnovan na velevnem ukazu vesti, ki vedno jasno in točno ugotavlja, kaj je človek dolžan storiti. Tako pride kant do kategoričnega imperativa, ravnaj tako, da bi bilo pravilo tvojega ravnanja lahko tudi zakon vse splošnega ravnanja. Če tudi poskuša ta nauk enkrat za vselej razrešiti naravni problem na nespremenljivih načeljih, Je v resnici samo zaključil tendence protestantstva, racionalizma in nemške humanosti. Protestantstvo je preneslo naravni problem iz zunanjega sveta dejan, v notranji svet vesti in je vneslo v nauk o dolžnosti strok rigorizem. Prav tako stroga je tudi kantova morala. Nobene okoliščine, nobene težave ne omilijo dolga in ne odvezujejo človeka od izpolnjevanja. Moraš, ker si dolžan. Hkrati s tem Kantova etika ni brez religioznega motiva. Za svojo utemeljitev postulira, zahteva, Boga. Vse to dela njegovo morala v protestantski etični kulturi nenadomestljivo. Vpliv racionalizma se kaže v tem, da je Kantova morala morala razuma, ne teoretičnega, več praktičnega, a vendarle razuma. Moralno je samo, kar je razumno. Dobro, ki ga storiš pod neposrednim vplivom čustva, Brez sodelovanja razuma, je brez moralne vrednosti. Naposled je Kantova morala vsa prežeta s humanostjo 18. stoletja. Človek kot tak predstavlja absolutno vrednoto. Zaradi tega je nenaravno vsako ravnanje, ki se poslužuje človeka kot sredstva in kot smotra. V kritiki praktičnega uma Kant navaja dve stvari ali je razloga, ki silita ljudi k razmišljanju in s katerima se mora ukvarjati filozofija. Zvezdna to ne bo nad menoj in moralni zakon v meni. Ne ene, ne druge ne smemo iskati in ju enostavno domnevati, zunaj mojega obzorja kot nekaj, kar je zgranjeno s temo ali pa se nahaja v področju čezmernega. Vidim ju pred seboj in ju neposredno povezujem z zavestjo moje eksistence. Prvo se začne na mestu, ki ga zasedam v zunanjem čutnem svetu, ter širi povezavo, v kateri sem, do nepregledno velikega, kjer svetovi sledijo svetovom in sistemi sistemom, vrhte ga še do brezmenih časov njihovega periodičnega gibanja, njihovega začetka in trajanja. Drugo se začenja z mojim nevidnim sebstvom, z mojo osebnostjo, ter me prikazuje v svetu, ki mu gre resnično neskončnost, a ga lahko začuti le razum, in za katerega spoznavam, da z njim, hkrati s tem pa tudi z vsemi tistimi vidnimi svetovi, nisem povezan le na ključno, tako kot tam, ampak obče in nujno. Prvi prizor brez številne množice svetov tako rekoč izniči pomembnost mene, kot živalske kreature, ki mora materijo, iz katere je nastala vrniti planetu, navadni točki v vesolju, potem ko je bila kratek čas, ne da bi vedela kako, obdarjena življensko silo. Drugi pa narobe neskončno dviga mojo vrednost kot inteligence s pomočjo moje osebnosti, v kateri mi moralni zakon razodeva življenje, ki je neodvisno od živalskosti in celo od vsega čutnega sveta, vsaj kolikor je mogoče razbrati iz smotrne določenosti mojega bivanja s tem zakonom, ki ni omejen na pogoje in meje tega življenja, ampak sega v neskončnost. Maksima je po kantovi definiciji subjektivno načelo hotenja. Objektivno načelo, to je tisto, kar bi vsem razumnim bitjem tudi subjektivno rabilo kot praktično načelo, če bi razum imel popolno oblast nad sposobnostjo želenja, je praktični zakon. L'inverno è caldo su da me, non sente il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su me, saremo soli, io e te ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è, ma cosa hai messo nel caffè. che Bevuto su da te C'è qualche cosa Di diverso Adesso in me Se c'è un veleno Morirò Ma sarà dolce Accanto a te Perché l'amore Che non c'era adesso c'è Non so neppure Che giorno Ma tutti giocheranno Nel caffè che ho bevuto su da te C'è qualche cosa di diverso adesso in oh me Se c'è un veleno morirò Ma sarà dolce accanto a te perché l'amore che non c'era adesso mani come ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su c'è qualche cosa di diverso adesso a se c'è un veleno morirò ma sarà dolce canto a te perché l'amore Yeah. Kantova etika oziroma etika dolžnosti je ena najpomembnejših in najvplivnejših etičnih teorij v celotni zgodovini. Če jo primerjamo z Milovim utilitarističnim stališčem, vidimo, da sta si v Marsičem podobni, da pa med njima obstajajo tudi razlike. Če gre pri Milu za splošno korist oziroma največje dobro za največje možno število ljudi, pa Kantu ni toliko Mar za neko splošno korist ali ugodje. Zakanta je nam reč pomembno, da brezpogojno uveljavljamo pravila, ki nam jih nalaga dolžnost, ne da bi pri tem gledali na svojo osebno korist, čustva in strasti, ki nas vodijo k nekemu dejanju. Primer z boleznijo. Recimo, da imamo človeka z neozdravljivo boleznijo, ki bo vsak hip umrl, na drugi strani pa imamo nekatere pacijente, ki potrebujejo določene vitalne organe, da bi lahko preživeli. Ali ne bi bilo bolje, da bi temu človeku odstranili njegove vitalne organe in s tem rešili pacijente, ki so potrebni pomoči? S tem bi delovali v skladu z utilitarističnim načelom koristi. Primer bitke. V neki bitki je ranjenih več ljudi. Med njimi je moj prijatelj, ki leži na levem bregu reke in neka skupina ljudi, ki jih ne poznam in se nahajajo na desnem bregu reke. Tudi sama se nahajam na bojišču in imam časa samo toliko, Zaradi bomb, ki padajo name, da stečem na eno stran brega in rešim prijatelja, ali pa na drugo stran reke, da rešim neko večjo skupino ljudi. Kaj mi je storiti? Primer letalskega napada. Recimo, da načrtujemo letalski napad na določene strateške točke. Ta napad bi bil zelo pomemben, saj bi z njim oslabili sovražnika in zmanjšali njegovo moč. Zavedamo se, da bi s tem lahko pripomogli k vdaji sovražnika in vzpostavitvi miru, Vendar pa bi v tem letalskem napadu povzročili ogromno škode in ubili veliko število nedolžnih civilistov. Ali naj vseeno načrtujemo letalski napad? Primer laganja: Kantovsko ravnanje je lahko tudi slabo in to so mu nekateri tudi očitali, konkretno Benjamin Constant. Kant pravi, da je naša absolutna dolžnost, da se vzdržujemo laganja. Toda recimo, da v hiši skrivam prijatelja, ki ga nekdo hoče ubiti. Nekdo pride na moja vrata s pištolo in ne vpraša, ali skrivam prijatelja. Kantov odgovor bi bil, ker moraš vedno govoriti absolutno resnico, boš izdal prijatelja in s tem so sokriv za njegovo smrt. Konstantov odgovor pa je, da ta človek nima pravice izvedeti resnice, ker bi le to uporabil za nemoralno dejanje. Po kantu torej nimamo dolžnosti, da govorimo resnico, do osebe, kateri govorimo, ampak govorjenje resnice dolgujemo ljudem nasploh oziroma ljudstvu. Sofijini ljubimci. Vsako sredo ob 18.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 sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Look right through me, look right through me And I find it kind of funny, I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take The people run in circles, it's a very, very Na metafizičnih načelnih osnovah nauka o pravu je storil Kant poskus podati čist, racionalen nauk o pravu in državi. Empirično pravoznanstvo je podobno glavi brez možganov. Pravo ni fenomenalno, mar več noumenalno, to pomeni ne živi v svetu dejanskih pojavov, temveč v svetu mišljenih idej. Bistvo prava je Kant zvezal s svobodno voljo, kjer je volja, je mogoča tudi samovolja. Samovolja nekaterih ljudi pa lahko zadene na samovoljo drugih. Zaradi tega je potrebna meja. Ugotavljajo pravo. Ker po kantovem mnenju pravniki nikakor ne morejo opredeliti, kaj je pravo, je v skladu s prejšnjim smatral za neobhodno podati svojo opredelitev. Pravo je skupnost pogojev, pod katerimi se samovolja enega v skladu s splošnim zakonom o svobodi lahko združi s samovoljo drugega. S tem je bila v teoriji prava kot interesa zoprstavljena metafizična teorija prava kot volje za jezene v neke meje. To nasprotje se je prerodila v pravni filozofiji 19. stoletja. Kant je videl razliko med pravom in naravnostjo v tem, da pravna zakonodaja prisilno ureja v nanje vedenje ljudi, zahtevajoč od njih samo legalnost, do čim naravna zakonodaja ureja njihovo notranje življenje in zahteva moralnost. Ugotovitev, kaj nam je storiti, da bi postala naša volja moralno dobra, torej ne zahteva kakšne daljnosežne bistroumnosti. Brez izkušen, glede dogajen v svetu in ne pripravljen na vsa njihova naključja, se moram le vprašati. Ali lahko hočeš, da bi postala tvoja Maksima univerzalni zakon? Če ne, moram Maksimo zavreči. Ne zaradi škode, ki bi jo povzročila meni ali celo drugim. temveč ker ni primerna za vlogo načela v možni splošni zakonodaji. Um pa mi doslednje vsiljuje neposredno spoštovanje, katerega temelji, ki jih lahko preišče filozof, so mi zaenkrat še neznani. znani. Razumem pa vsaj to, da izhaja spoštovanje iz ocene o vrednosti, ki daleč presega vrednost vsega, kar nam nalaga nagnanje, ter da se stoji dožnost iz nujnosti delovanja iz čistega spoštovanja do praktičnega zakona, ki se mu morajo umakniti vsi drugi vzgibi. saj je dožnost pogoj za voljo, ki je dobra, sama po sebi in ki po vrednosti prekaša vse drugo. Kantova knjiga o pravu se je pojavila v času francoske revolucije. V začetku je bil kant revolucije vesel kot poskusak, ki je hotel realizirati ideale racionalizma in humanosti, na to pa ga je prestrašila kot zmagoslavje nasilja in terorja. kot prepričan racionalist je omalovaževal zgodovino. V kritiki čistega uma je zgodovini razuma posvečeno posebno poglavje. A tudi tukaj ga zgodovina ne zanima sama po sebi, temveč kot vrsta nesporazumov, eksperimentov in poskusov razrešiti eno in isto nalogo, namreč problem vesolnega državljanstva. V 70-ih letih 19. stoletja se oglasi klic na h Kantu. Obnovilo se je kantovstvo ali natančno je novo kantovstvo. Filozofiji 19. stoletja je uspelo prebiti steno, ki jo je postavil kant med mislijo in bitjem, a prav tako tudi med voljo moralizirajočega subjekta in fenomenologijo zgodovinskega procesa. Misel in volja sta se pribili v širni prostor objektivnega bitja. Vrh tega je dobil objektivizem materialističen značaj. Neobhodno je bilo vrniti misli in volji njune pravice, človeški osebnosti dragocenost in človeku njegovo dostojanstvo. Ta potreba pa je povzročila preporod kantovstva. Kantovstvo sicer ni needinstvena, nedokončna filozofija, a je na vzlic svoje enostranskosti sestavni del večne filozofije, ki jo živimo še danes. Na nekem mestu se je Kant posvetil vprašanju, kaj je razsvetljenstvo. Razsvetljenstvo je po njegovem izhod človeka iz nepolnoletnosti, ki je je sam kriv. Nepolnoletnost pa je nesposobnost uporabe lastnega razuma brez pomoči drugega. Vzrok za njo ni pomankanje znanja, ampak pomankanje volje in poguma, da bi razum uporabili sami. Razsvetljenstvo je zato klic k sapere avde, imej pogum uporabljati lastni razum. Zdi se, da današnji čas v ničemer ni presegal ti težnje razsvetljenstva. Bolj kot kadarkoli prej je na mestu formulacija, kot jo je pred kratkim podala Alenka Zupančič. Navajamo, imperativ časa je danes natanko to. Bodite svobodni, ugovarjajte, povejte svoje mnenje, a ne razmišljajte. Glavno je, da ne razmišljamo, temveč se izčrpavamo v svobodi, kjer lahko svoja mnenja v slabo neskončnost tremo ob drugih mnenjih. Mnenja da, mišljenje ne. Konec navetka. Kant je že pred več kot 200 leti v svoji filozofiji poskušal najti zdravilo za takšno nezrelost človeka. Zdi se, da izjiv za današnji čas ni v svojem odgovoru ničemer drugačen od Kantove definicije razsvetljenstva. Hajl novemu razsvetljenstvu, v katerem hvaležno vračamo nekaj svobode mnenja, zato pa želimo in pričakujemo malo več prostora za prakso in delo mišljenja. Slovo naj bo začetek. Ljubezen do Sofije naj vam ne bo privilegi, ampak dolžnost. V naši družbi ste vedno dobrodošli. Ob tedno osorej bo to spet mogoče tudi preko radijskih valov Mariborskega radija Študent. Do takrat pa naj vam mišljenja, nikar vodi mnenje. Z vami smo že 200 let mrtvega kanta secirali Robi, Jure, Nenad, Kostja in Talija. Srečno!